لا اله الا الله لا على الظالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين محمد الله حق <تصفيق> ولا قال الله عليه وسلم فان فان عذبك الكلام كلاما محمد صلى الله عليه وسلم وشرح الامور مختصاتها وكل مختصه بدها وكل بدعه دلاله اما بعد ميчём دوستان سينا برادر و خواهر چون ماچس Primarna stvar, prvi cilj i najveća borba, najteža borba i uvijek u neizvijesnosti. Da li si pobijedio si izgubio, to jeste iskreno uzbraću. Ako je neko sjedio i malo razmišljao duže o iskrenosti, vidjet će da je iskrenost stvar koja mora biti protkana im tepi za svako djelo. Ako u svakom njegovom djelu, pa čak kako je rekla Ulemaju muba dozvoljnim stvarima, ne ima iskrenosti, njegovo djelovanje je bater. U Mubah stvarima neće biti kažen, ali u Ibadetu može da bude kažen i može da bude jedan od licemira koji su najgora stvorenja kod Allaha Međutim, prije toga moramo se osvrnuti na srce, upravo njegova stvar, ijezda, pravi iskrenost u sebi. Njega i treba očistiti i srijediti jer je iskreno srčane i baljati. Kako god je srce glavni organ u tijelu, za njegovu znači, fizičku zdravlje, odnosno njegovu medicinsko zdravlje kako kaže i Allah ga je skrio na skriveno mjesto da bude zaštićen tako isto poslanica olavu ali i me kaže da je tu srce glavni organ i za vjeru u njemu, se, u njemu su tajne on čuva najvrednije stvari kod čovjeka kada je u pitanju vjera i zato je ulema uvijek dala prednost unutrasnim čišćenju nad manjštinom. Zašto? Zato što manjštinom ljudi se pokazuju kosu i možemo znati kad progovori ili kad radi, znamo ko su. U manjštini. Ali stvarno, da li su oni kako radi ili govori ili to tako, to samo između njega i Allaha. A zađelu to stoji u njegovom srcu, između njega i Allaha. A ta iskrenost ti je najbedna. I ona je prvi prva stvar oko kojoj treba svaki vjerni da se pobrne. U Hadisu koji je poznat, znači od od Numana i Rebešira, pa da je Buharija i Muslim, kaže a wa in fil jasadil za utir u tijelu čovjeka nema jedan mudra, jedan organ, i da salah salaha Salehal džesed okullu, ako je on saleha ispravan, zdrav, kako hoćete ga prevedite. Salehal džesed okullu, čitavo tijelo je zdravo. Šta ovo znači ako je on zdrav, čitavo tijelo je zdravo? Ovo naporučuje dvije stvari. Prvo da taj organ vjerski kao i svjetski kao i tijelesno može da se razboli. Pa zato ovdje kaže ako je on zdrav, znači ako je bolestan, Onda je to propaz za čovjeka. Vjerska propaz. Ako je on zdrav. Zdravo je čitavo tijelo. Vraćam se prvo kao on bolestan. Ako je srce bolestno. jeno srce. Sva njegova znači. Njegovo tijelo koje radi i badate. Je bolestno. Tu je sa licom vjerslom. Ako je on zdrav. Njegovo tijelo i kad pogriješi. A iskreno je. Možda će kod ljudi biti kritikovan i napadan, ali Allah želešanom ga neće kazniti, ako bude iskren. Pastite, ako bude iskren Allah djelšanu ga neće kazniti. I zato je to djelo između roba i Allah azlažen. Pa kaže oida fesan, fesan djesu kulu, ako je on bolesan, bolesno čitao tijelo. Ela i pasta Azar, Ela uhjel kal, azar to niješrce. Poslak sam se na kraju račio sa jednom ela, a zar tu nije srca, taj glavni organ koji čini čovjeka zdravim i njegov čini ispravnim, to jeste iskrenost i srca, kao što je tu rećemo da je iskrenost u nije tu prvi, prva vrata djela. Kaže Allah Suhane u Boteava, u Kuranu da nije slije ponaj koji nema vida nije slijep znači onaj koji ne vidi već je slijep onaj čije je srce je slijepo pa kaže fa inna ma la yamun kaže apsarun kim. yama klub fi sudur kaže ne nije ne kaže nije srce odnosno nisu oči slepe oči slepo srce kaže kaže velaki jama kulubul latif sudu leče srce slepo u grudima pa sjećate se u suri taha jedno raspravu između grešnika i Allaha na suđen danu u zadnjoj stranci sura Taha, gdje kaže Allah de će ga znači učiniti slijepa. Ali kaže zašto ga učinju slepa. A kaže, ko ne bude htio živjeti po Koranu i po Sunnatu, našu lun je umel Kijamate, ali mi ćemo na sudjenu danu proživjeti slijepa. On je bio slepa srca slijepa, na granjalu koja Allah mu učinio slijepa odčina Ahiratu. Pa će reći ja liman hašertan i ama Pa kad kum tu basirao Kale gospodaru zašto ti mene uživio slijep a ja imao vidi Pa kaže Kedali ki ke a tetke ajatuna Tebi su dolazili Eto zato idu Dolazili ste naši ajati A ti si se pravio slijep i zaboravio si Znači ovdje kaže liman nisu očemu bile slepe. Već srce koje nije tijelo da pozna Allaha a zaređli. da ideje ka v Allahu a da vjer Allaha a zaveđel iskrel. Dali v Hadi sode bo radi Allah vanu an resulakom kalu, a onu kaže Allah delaala Allah kaže ila Kaže v aku, Allah negled vaša tila jeli žena zgodna, ili jepa i čovjek ili nije, jel ona ne poticaj misli ili nije. Već Alaka je ne listo isto vaš novac, el hamdu ima kaj tako koliko ste vi bogati i šta vi imate tu kod alaka ništa ne, ne znači. Već kaže, jamburu, i la ku lumikum u ve amalikum, već Allah lešano gleda u vaša srca. In Allahi, kalbi, Allah zna šta je među čovjeka i njegova srca već gleda u vaša srca i u vaša djela gleda vaša srca ovaj hali bileš Buhara je muslim sa njima međutim braćo i sestre sramota je da se sestra lijepo oblači ili brat uljepša je ono što ljudi vidi i što ljudi gledaju tijelo i uljepša čak svoj govor i svoja djela. A ono što Allah gleda, to jeste srce da je to i prlja. Muslimanka ili džahilka, kjafirkinja, Mirka, Sve i mora u toj koš trpati ako nije pokrivena, nema i džabak osobe. Kada hoće da izađe iskući, kući, se oblači kratku sukticu kimo ono kako ušte, ušte, štikle, oblači, znači Helak ili bilo što, uljepšaje se narodu. Ali Allah lešanu to ne gleda. A ono što je unutra, a vi to najvanjski ne prljavaju, a i ono što je unutra je još gori. Da takve osobe koje nisu prihvatile islam nažalost porade na čistoći svog srca i da iskreno povjeruju Allaha azevedjel. Allah bi im olakšo put do pokajanja. Olakšo bi im put do istini. Samo da se vrati iskreno Allahu Allah azevedjel. Međutim, braćo svaki sestr, svaki čovjek treba da očiti svoje srce od mnogih bolesti, od zavisti, od pohlepe, od mržnje, od ljubavi treba do njaluku, od pakosti Vidite kako Allah džele šanu İbrahima Halilullah Allahovo prijatelja kaže objavljuje aj poslaniku da je Ibrahim se vratio Allahu kaže izdaha rabelu bi qalb misabin kaže i on je došao Allahu azze ve džel čisto srca ističe Allah azze ve srcem i njegovu čistotu i ovo je dokaz da svaki insan treba ako hoće da poradi na svom popravku imana kako kaže poslani tjedu imane u vijenici da obnovi svoj iman i svaki čovjek koji nije prihvatio čvrsto vjeru ili muslimanka ili musliman da prvu poradi na svome srcu, ako uspiju očiti svoje srce, Allah Čelešanov će im olakšati i badet. Jer Allah Ćelešanov kaže da mora se čisto srce pripremiti za sunnijeg dana za Allah. Kada na dan je umjela enfa u Na dan kad novac ništa ne bude vredio. A kad i djeca zbog koji ostavljali i ili ostavlja vjeru zbog njih. Ili zbog imedka, ili zbog ove dvije stvari, većina ljudi ostavi vjeru I ostava vjeru Ili zbog svog šekija, šeitana Allah Đelešanu, kad je to, neće ništa vredna su u Treba čovjek da poradi na čistoćišrca Kažu suri šuara Osim onaj ko dođe Allahu Đelešanu, čista srca Samo je taj sprašen Pa zato što ashave, poput, što prenosi Abdullah ibn Mubarak u svome zuhdu, premao se u nadiru Usul, u prvom tomu, 275. strana, hake bilježi isto, tirnizi, ovaj efer, kaže da je Abdullah ibn Novaha zna uzeti tebu derdom i kaže hajmo jedan sad da se odvojimo i da pričamo Allahu Azeveder. Hajmo jedan sad da pričamo ovjer i da se čistimo kaže doista kada je srca se brže prevrči u nebo voda u luncu a srce jest kao dobilo riječ od prevrtljivosti znači što je prevrtljivo pa sad ovako je, sad onako zato čovjek non stop mora da pazi i da dovi Allahu kako stoji denas radnom tirmiziju i u imama Ahmeda u Mustadu, da je postane i kućio Allahumemul qalbi bel kolum sepetu qalbi ala dinik i Allah Umman u Srif alkururup, klub Srififfu karbi Allaatadik, gospodar rum mo ti koji okreće srca. Okriji moje srce ka tvoje pokornosti. U drugoj peraj gospodaru ti koji okreće sr učlossćje srca u Thebit u moje srce u tvojoj odje. Polannik je kaže ovu <coughs> redovno učina seždi kada je najbližnihlavu as <coughs> seveđel. Kaže jedan od tabeina Doređa, Iraki, kada su ga upitali šta ti misliš da je najvažnije. Kaže i koga Allah Dželšanu najviše voli. Kaže čovjeka koji je čista srca. Čija je ljubav samo okrenuta prema Allahom. Azraveđa. Međutim, braćom moramo kad je u pitanju iskrenost Iskrenost je jedan jedan od šartova šehavadata la ilah ilal. Tako. I Pa Paz, jedan od šartova šehavadata la ilah ilala kako je naveo šef u islami i, i druga olema u svojim knjigama, jeste ihlas. Iskrenost. Iskrenost u životu. Ne samo iskrenost u ibadatu. To nam je jasno. Brat Čovjek treba čitav život da mu bude proveden sa ih lasom. Pa je mu muba stvarima. Pa je u lema definisala je šta je to iskrenost. Kaže jedna od leme, kaže iskrenost je da čovjek ne gleda interese ljudi i oni koji su oko njega. Samo da gleda interes Allaha azarželja. Također su rekli <klično> drugi kaže inter, iskreno se ne tražiti će dokaza svoja djela da se da dovolji da tvoja djela samo poznaje Allah azza veđel kako je rekao u poranu dovoljanja Allah azza veđel kao sjedan kaže Abdullah i Omeb najdraža su mi djela ona koja znamo samo ja i moj Gospodar. Znači, iskreno se je djelo srca. I ona je, znači, glavna stvar svih ibadeta, svih djela. Ako nema ima ove stvari, u svakom djelu, njegovo djelo mora biti krnjavo ili mora biti neispravno. A pogotovo ako čovjek, znači, bivali, ići to još gorije. Dalje, braćo, znača iskrenost jeste da je on od dva šarta da djelo bude primljeno. Jedan od dva šarta, sam dva šarta, da djelo bude primljeno kako kada je Fudai, Lidni Jad. Prvo je da bude iskre. Prvi šart je da djelo bude iskreno. A drugi šart je da bude po Koranu i po Sunatu. Vidite ova dva šarta. Da samo ljudi koji traže evo, i ljudi koji uči, i ljudi koji prenose znanje, da objasni ova dva šarta ljudima, ne bi mi imali ovoliko novotara, i ne bi imali ovoliko licemjera i kjafira. A zato imamo more licemjera i more novotara. A vrlo malo ljudi koji slijedi kurvanci. A vidite, dva šarta, da bi, ga, da bi malo aprilio, njihova djela, jeste iskrenost, znači, ispravlost. Da li, vraćo, rekli smo da je čitar život, možda će neko reći dobro ujibala, da to je iskrenost, će nam jasna. Ali šta je sa iskrenosti umubala stvarima? Jeste, vračio Allah Đelešan nam spominje šta je naredio da kaže i brahim, ali i sama. Vraćo je kada jediš, kada spavaš, kada piješ, kada sa svojom ženom spavaš, kada žena odgaja svoju djecu, kada hraniš, zarađuješ za svoju porodicu, kada treniraš za budet jače tijelo, ako to imaš nijet u ime Allaha i tu umgubati tijelo, Allah upisio upis, upis, dobro djelo. Poslušaj da je čitar život treba biti proveden u iskrenosti. Kul inne salati. Suraj nam. Kul inne salati. U nusuki. U mahyave. U namati lillahi rabbi lalami. La sharike ovo je muslim, kaže Ibrahim Aleyhisselam, kaže recit Innesalati namaz voli Ovo je nusuki, svi obredi moji Ovo je mahyajevo me mati, je sad obuhvata čita život muba. mubav moja i život moj Sve ja to predajem gospodaru svih svijetova Laša rijekele i u ovom i mubav stvarima ne pripisujemo Allahu niko kao druga. Ne radi to ni u čime drugo ne u Allahom. U umirtu, a to mi je naređeno, a da, muslimin, da budem prvi koji će biti predan Allahu Azrađa. Ibrahim koji je bio Allahom prijatelj. Znači sestra, koja hoće da stavi nika ili koja hoće da stavi hijab, žena koja hoće da primi islam, ako to prijima radi sredine u kojoj živi, radi tradicije, običaja, kao što se često to dešava, ili sestra koja hoće da stavi hijab ili nikav, što su druge stavljene koje to se činje lijepo, neće ustrajati ustome. Da bi ustravljio neko u ibadetu, mora u njemu biti iskren. Kada vidite ljude da su ostupili od ibadeta ili nečega od ibadeta, zahval, zahvalilo mu je iskrenosti. Da je iskren prema Allahu Azrađen, ne bi to nikada ostavio, ni ostavila. Jer Allah Đalešanov iskreni robove, kao što ćemo reći, čuva, vraća. Ko uđe pod Allahu zaštitu, Allah Đalešanov će njegov iman, njegova djela, njegov život, je pod njegovom, kako se kaže, ingerencijom. Pod njegovom zaštitom. Ajde, igramo se novi riječi. Znao ću mi ja novi riječi. Znači, znao sam je. Znači, pod njegovom zaštitom je Allaha Azrađel. Dalje, vratče moja, kakva je nagrada za im iskrenost? Poslušajte, šta Allah Želešanu suri zume, govori o iskrenosti. Pa ćemo da onah. Kaže... Allah je šano prvu suru Bejne 5. majtu Vema umiru Ilaliyabullahu muhfisina lehuti. Kaže a nije ništa svim narodima od Adama pa da Muhammed sallallahu alajhi da iskreno Allahu ispovjedaju vjer. U kojim salaw Da klanjaju namaz i daju zekjat. Wa zalika dinu qayma. Ana kai potvrđuje je to im je Prava vjera. Jel prava vjera ako ne klanjaš namaz? <coughs> Subhanallah, kako ljudi pored očiti dokaza griješi? Kaže Allah, želešanu dalje, Kul inni umirtu, abudullvahe muhlisen lehodin. Kaže, reci, meni je naređeno umirtu en abudullvahe, da obožavam samo jedinog Allaha, azzeve džele. Muhlisen lehodin iskreno mu ispovjeraći Jer nema obožavanja bez iskrenosti. To nije obožavanja lazer. ti radiš djela dru drugog djelo, zato kaže šta to kaže obožavanje druge kad radiš neko djelo u ime njega. I zato smo rekli da demokratija je vjera. Zašto je demokratija vjera? Zašto ovo moramo često ponavljati Otro što je to pojava koja se proširila i ljudi povjerovali u nju i šta ljudi rade za tu demokratiju? Spremni su giniti, spremni su povest ratove, spremni su isplatisati čitav imetak države potrošiti za to. Spremni su, znači, otvojiti vremena i ostariti na tome. Spremni su dan i noć raditi na tome. Šta to znači? Zakop se to samo treba činiti? Kao što mu rekli za Allah, da Allah dželešanu kaže opet u istoj suri suri zumeer in anzalna ilejke kitab mi iti objavljujemo kitabu kur'an zove kitab bil hakl stjedinu istinu bil hakl fabudullaha fabudullaha mukhrisan lehud din I obožavaj samo Allaha dželešanu mi smo to objavljivali kigo i obožavaj sa, samo istinu i obožavaj jedinog Allaha a vedž, iskreno mu muhlisel lehutdin, iskreno ispovjedajci vjerni. Da pa pokaže on da Allahu šano, ila ilahi A kome to drugom se treba ispovijedati iskreno vjera do Allahu Azza vedž? Imao koneko drugi da njemu treba biti iskren. Nego samo Allahu ila lehutdinu khalis, nego Allahu Azza Allah je jednu osobinu poslanika ističe. Koju? Iskrenost. Tu je dokad skoliko je vrijedna. Ona je najvrednija da ističe se. Pa kaže Allah Čelešanu inna ahlesnalehum kaže inna ahlesnahum hali se ti kaže poslanici su Allah je onaj Allah je ne, ne Allah im je dao jedno svojstvo a? obdario je Allah a obdario je Allah onaj bilj prijevod inna ahles nahum i haalisetin ovo sve dvije riječi ali ja ovako prijevodim znači, ovo se radi o ihlasom Allah je obdario jednim svojstvom da, i, da su bili iskani i da im je uvijek Ahiret bio na... Ovako, rođak, najsprej nice, mislim. Se to da je Ahiret uvijek bio na pameti. Šta? Znači, poslanici, Salavatullah, Jaday i Međmein, imali su dvoje stvojstva, a eto, nije jedno. Bili su iskreni, a u to iskrenosti žele samo Ahiret. Kroz to se gleda i iskrenost. Znači, to je poslovna osobina, koji Alla žao išček od Poslanika, da li Moja jedan od fadileta iznos sjeste da Alla želišano iskrene svoje robove čula. Pogledajte Jusuf ali <pushran _> poslanik. Poslanik. Danas mnoga omladina upada u ove probleme, to jeste problem drugog spola. <pushran _> poslanik sa s je rekao da je tu naj... Mate, rektu badim, I je daro alla ricjali ibn od evo sami hadis u sami hadis sai nisa tesul fitno ostali su žene i to je normalno zato je rečeno vela takre buzina u sure al-isra nemo se primica blud Yusuf nije ti oblut ali pa ste duša to boli pa kaže allah džele priča o tom detalju između Zuleje i Jusufa pa kaže ona je njega poželjela Sulejha? koja je imala čovjeka koji je bio šta? kako se to zove? Ster, sterila nije imao djece nije imao nije Znači, moga. nije mogao ospavati, sredo ne mogu imati djeci. Kaže Allah šamo za Jusufa, biha. i on bi nju poželio. Zašto? Zato što strasti radi, On je momak. Čovjek koji je najljepši čovjek posle Aladema, koji je vodao zemljom. Pa kaže, Leula, R.V.A. Kaže, Burhana rabi da on nije vidio dokaz od Allaha azzavadželu. U se razilazi šta je dokaz. Kažu da je na plafonu vidio velataka buzina, jedni kažu da je vidio svoga oca, drugi kažu da je... Nije bitno. Mi, onako kako je došlo, tumačimo, on je vidio neki ajt od Allaha azzavadželu. Kaže, ali zašto je njemu Allah pomogu u taj Kaže će daljke i nasrefu عنه su Su'a, kada mi smo zato odega odklonili su'a ul fasha'a, e, loše i razvazanje, on će razvad. Inna ummin ibadin al Radi toga, što je on bio naš iskren. Kaže um tersirna. Ko bude Allahu iskrem? Allah Dželšanu će, kao što smo rekli, čuvati grija. Jer čovjek iskren neće biti veliki grešnik. Neće uzastopno raditi velike grije. Pa za Allah Dželšanu kare za Musa. Ne bi Musa dostišo u to, to, toki stepen da ne imao jedno najveće svojstvo kosele. Pa sam vraćo, Musa je najviše spominut od poslanih u kornavom. Pa kaže Allah Dželšanu u veskuru filkitavi Musa. Spomijeni u knjigi ili spomenuli smo u knjigi Musa. Inna u kjane se va resura nebija. Kaže, on je bio iskren i bio je resur in. nebija. Bio je i Resul kome je zakon a bio isto i nebija. U istu prijeme sura Merijem 51. <tri> <tri> Dalje Allah Đalešan objavljuje raspravu između njega i šetana Lana tulah Ali. U više sura objavljuje Allah kako je raspravu sa šetanom kad nije htjeo učiniti seždu zahvale šukra Adamu Alisa. Jedna od raz prava, a sve su slične. Kale rabi, kaže šetan. Rabi, Allah zove je rabi. Kaže kad je faraon rekao Ena rabu komole, ali ja sam najveći gospodar kaže šetan je pobjegao od njega. Gori, Gori odvajate. <laughs> kale kale rabi la iom i ljubazu. <laughs> Ka traži šetan šeitan koji je učinio Masije, traži. Šta traži? Traži rat protiv čovjeka dokle god ja vademo u potom služe Ivorak. A ovo ovaj je, Allah odredio tako. Kale gospodaru, ostavim do dana proživljenja. Pa kale, fa inneke minut mundari, kaže malo što, eto, ostani do dana proživljenja. Ila je umil vaktil ma'lum, dan kada će oni biti svi. Znači, sakukljenim, a suljem dano. Pasta sada šetana. Kole febe Šetan zna da ne može on predavati. Šetan zna Allah. Kako onda ljudi su malo sa uholi? Bili šetana najveći vođa. Ne, kufra ne smije reći Allahu, ja sam Bog. A ljudima kaže. Ljudima do aladhi wasi sufisu do urina asin aljinatinal to je znak da je tobmana eto je allah moj ga pustio i on kaže ljudima ajde obožavajte mene ne nić ništa će se do mene Već radi ono što tiana ređem tu je božanstvo jer će šetan do očis <coughs> da ona mi kaže elah aladushan u će reći elah ahed ilekum ya bani adama nisam ne uzeo ugovor od vas sura jasin ugovor od vas jeste se obožava šejtana pa će šetan izaći na je danu, sulji Ibrahim, kaže, izaći drža hudbu. Ja nisam nikako možanstvo bolje rečeno u do značenja. Ja nisam vas mogu natjeći, ja sam sam pozivio, se odazivali. Mojte kori mene, kori te sebe. Ja danas mogu sve pomoći kamođu vama. Znači, šetan u stvari, vidi kak se obraća Allahu. Kalefe me iz etike, tako ti tvoje, tvoje veličine, tvoj ponosa, moje slavije, kako hoćete ćete, možete preći na više našla. Le ubijenu među među, među, među sveću i sve ću ih zavest. zar nije Pa se, zar ovo nije dokaz ljudima, muškarcima, ženama, da, da trebaju, trebaju sebe da je ih jesam li ja šeitan u vojšicu? Jer, ali, da kaže da ima šeitan ova vojska? U Suri, bravi, kaže li Allah zan shalom više ajeta kaže da ljudi slijede šeitana i da su njegov pristavce. Pa kaže, je ogvijenah u međmeji, sve ću izavest. I svaki čovjek treba sebe da ispita u lajke izbu šeitan. Je on u šeitanu stranki ili izbu Allah, u Allaho stranki? Uglavnom većina će biti kako ovo stoji u šeitanu na šetanoj strani. Molim Allah da ne budemo od njim. Pa kaže, le ogvijenah u međmeji, Illa ibadake minhumul muhlesin, muhles, muhlesin, osim tvoji iskreni robove. Samo iskreni robove šeitana. E sada, primetite gdje šetan zavodi. Šeitan ibada to zavodi. Pa vidite, vraćao šetana kada ti priđe u namazu. Hoće da ti od nekakar šeitan otimav od namaza. Koliko imaš iskrenosti, toliko ti je namaz primjen. Koliko prisutam namazu, a to dolazi od iskrenosti, toliko ti je namaz primjen. Koliko šeitan dolazi djevojkama koji su od kremene. I našoj omladini koja se nosi svakako. Koliko im šeitan, koliko im, šeitan, koliko im prilazi šeitan, sa svim strana prilazi osmada objava dolazi milost Allaho Azrađaju. A to oni me premeći. Pa kaže Allah Azaveđel da, da, da je iskrenost šar pokajanja lica mira. Kaže Allah Azaveđel. Kaže inal munafik fi tevki esvali minanar. Početak priče. Kaže doista će munafici biti na samom nuđanema. Velem jeđi delehum nasira. Ti im nije ćeš pomagač, pomagavača. Znači niko im neće pomoći. I le dina tabo osim oni koji se pokaju znači da se mjesta se može čuti pokajanje ila tabu. dina <gled> tabo va aslahu jako bitaspa i popravi wa tesimu i čvrsto se poslije vjere drži pazi popravi se i wa tesimu bi habilaja miad čvrsto se allah wa ta drži kaže billahi Čvrsto se Allahova užeta drže, znači Allah Azza ahle su i popare svoju svoj iskrenost. U naficima je šarp više, tam kada lože šarp, kada je za drugi. Kaže, le va amrhu, a salihan, kaže, ja ću priviti te ovu ko se pokaje, bude radio dobro, a djela išu u pravi put. Išto je u pravi put za obične pokajnike. A ovdje postavlja postavljava višće šantru a Prvo da bude aslemu, da se popravi, va tesimu bilaji, da čvrsto se drži Allahova užeta, va ahlesu. I da bude iskren prema Allahu. Ahlesu dinam, da bude u vjeri iskren, svoju vjeru iskreno primati. Ahlesu dinam lilaji, da vjeru ima Allah, čvrsto drži. Kada je fe u lajke, pa su on da tekoni samu samu mene ma sura en nas zato svaki vjernik i vjernica su dužni se boriti protiv satanista polaite braće i sestre telbi u svakom baletu a polaite telbi sva sazdanota tahila u la beki allahumma labek labek la beki la shariq la labek innal hamda oj nijamete, leke lel Každa skoliko ashabi tabeini, znao <gled> tabeina je toliko telbiju, a sunete je, libo glasni izgovara, izgovarao promukom u glas, pa kada je govorio bi gospodaru, nestalo je lice iz mene. Nestalo je licamjerstva iz mene. li Zehebi u svojoj siri, navodi jedno od predaja, da je imam pobožnjak, rahman ebul, Nuav, no, da je kaže, oblačio svake godine hrane. I toliko o telebiju, puno i govorio bi kaže na kraju kaže gospodaru, nestalo je kaže una fikuka, nestalo je u naftuka. Lebejke Allahumalik, odazivam ti se gospodar nasila. Lebejke lašari Kaže odazivam se gospodaru, te bi ne prepisuje kao druga. I Hamda kaže ster kaže inel hanu ni te te svaka blaga volmulk te pribra svaka laš La rikelek nema znači tebi ne, su, nema sudrube. ti nema sudruga laš rikelek tebi se ne pripisuje sudrug i zato čovjek treba što više da spominje znači spominje svih kojih ima tebi i koji je znači Govori o Allahom jedinstvu. Vidite, braću, ima jedna sura u Koranu koja je jako mala, ali velika po Trećina je Korana kako stoji u hadisu. Ko je bude volio i učio, Allah će njega završiti. Sjećate se shavane koji je učio suru Ihlas i Kulija na svakom namazu bi imamio. Pa su došli, a to je bilo mešnok i bletengi, Pa su došli a shavi počeli se žaliti na toga shavu. Sto ponavlja dvije sure. Pa kaže, došli su poslaniku <coughs> na sud. Pa kaže, poslanik, zašto to radiš? Kaže gospodaru, o, boži poslanice, boži poslanice, ja učim zato što je volim. Volim njezin sadržaj. Kakav njezin sadržaj? Kulhu Allahu ehad. Reci Allah je jedan. Ne ima Allah Allahu, Allahu, Allahu sanat. Allah je onaj koji utočište samed koji utočište svakome daje ima liko da prima uvijek ljude kod Allah svakom dajući i to utočište od kufra utočište od širka, utočište od grijeha utočište od gladi od žeđi od svega Allah daje utočište samed lem je li dvelem i nije kao stvorenja nije rodio i rođen nije volem kullo kufwan ehad i niko moralo nije. Nemo, odatno onda ljudi prepisivaju požanstva drveću, kameni, melekima, šetanima, ljudima ili pulnim organima, mišajima, životinjama, ima svakakve zlava. Znači, kad je, kad je u asab rekao kada je poslali su sun, kaže Allah tebe zavolio zbog toga što ti voliš ovu suru. A kaže u lema da je ova sura kaže Rengel za sve je ko prođe ovomu suru čija vjera prođe ovomu suru ispravna je vjera a bi znamo koja samo vjera prolazi. Pa se vraćamo vrhunac iskrenosti. Ljudi koji nešto rade samo rade Allahova lica. Allah dž.šanan suri Taha, sura Vrijeme, govori o jednoj skupini ljudi koji su hranili gladne. Pa kaže Allah dž.šanan i yeti munat 'ama ala hubi miskina wa kaže oni su hranili tame ala hubi hranu kojsun sam vol zel nisu imali pa se istiće hranu koju voli drugo je kad ti imaš čider marakijski indališmarko imaš ukči mesaj kolača ili neke hrane a ti njemu izdešes koma hleba ali kad ti pripremiš nešto i voli istu hranu i ti je dadiš svom bratu ili dadiš je ili je tim ili nekom drugom. Mi smo zaboravili. Pa kaže, kaže, oni hrane, volili tu hranu, ali oni daje skinima siromasima, jer je tima, jer je to so su oni koji sužiju. Ja ne znam šta je sužiju u našem ljusku. Pa Služaj, rob, rob. rob. rob, rob, rob. rob, rob, rob. rob. Hajde, bude rob Dalje Allah Jošao naslava, na neki priči. Allah Jošao što, kad su pitali što to dajte, što to volite, i cijeli da i nagradi ove ljude, kaže, in nema nutrimukum, Kaže li već ilahi, kada mi samo hranimo radi Allahuva lica, nećemo nagrade, sada služam sad da redim. Kaže, lanuri <laughs> dum inkum džezayem vola kura. mi od vas, <laughs> lanuri dum inkum džezayem vola šukura, mi od vas ne tražimo džezayem da nas pohvalite, vola ni zahvali. Ni nagrade, ni zahvali, džezayem nagrade, ni zahvali, mi ništa od vas ne tražimo, pa kada zašto to ni radi? Kaže, ina nehafu mi rabbina, jev men, kada nise, se naše gospodara, abusen kamtarira, na dan, kada lica budu smrknuta i namrgođene. I toga da Radim, Strahna se Allaha. Paste, ovdje se vraćamo malo na, na, na Kur'an. Strahi Allaha sunnijeg dana, što? Pa bit će je pitan, što nisu ove kategorije, šta? Hranili, prvo državne institucije će biti pitane za ove je time i za ove koji su, znači oje sira, koji su sužnju. Za će mi prvo biti institucije pitan, pa onda pojedinci. Pa ovi kaže, mi ne tražimo da stvari, ujma Allaha to radimo. I isto to radimo, što nas je straha Allaha, za zel, na suđenjem danu kad budu lica namrgođena i smrtnuta. Znači, strano da bi ćemo pitali, každjeni, što su ovi ljudi odali glavne, a mi siti, zato im dajmo najbolju hranu, a te tada. Znači, to je znak njihove iskrenosti u njihovom ibadetom. U Od Amrebnje Lasa, hadiso je umame, u drugoj predaji, prenosi, haku bilježi, bilježi se hadisi slovo Džamil Umul, Moon. kaže da su došli došu neki jasa pitu poslanika čovjek se kaže kaže katlu ređju ria kada neko vidi Šeđaan, kaže a mi hadi radi da radi prati plem neko vidi kaže dal sunallahu put kaže poslani sallallahu alajhi wa sallam meju katlu nekune kelimatu lahi ulia wa fi Ko se bude borio radi Allahu, a riješ da bude gornja, on je na lahu. Dalje u drugom ovom modbu, mame Adisa navodim ove hadise vosaibu. Kada je, ko bude, Allah kada neće primiti tijela koja nisu urađena u, radi njegova lica. Pa kaže, u jednom od hadisa, kad je muslimo, nije tijelo da ustane klanja noći namaz. Ne znam koliko mi imamo koji se u noći namaz, kaže poslanik sa slom, ebda salat savate bare salat maktube kiamu lej. Najbolji namaz posle propisanog namaza jeste kiamu lej. Bolji je još i suneta koji klanja klanjao posle Ne znam koliko ko ustaje, neki svak sebe preispita. Kad niko bude nijeti ustati da <kluh> klanja noći namaz, nas, nešto ga spriči, sve uradio sebe, navio sat, planu kai u onaj spal kai na sa pre za maru i prespi allah ćemo tu pisati u dobro djelo kaže allah džalalushanov sura kef 20 to majtu fe men kana yerzu liqa'a rabbih fe liyamal amal asaliha wa bi ko kaže ko će men kana yerzu ko hoće da sretne susretni yerzu liqa'a ko je udi užu lih tko želi žudi da sretni lihave, da se susrni sa Allahom, rabi sa svojim gospodarom mora imati vašati. A da ga on kaže neki privodi da ga on lijepo primjed, da Alla ušanu u oprosti grijehe, kaže felijam al amen al ovo je lamel amen al-Saleha radi dobri djelo A ovo velaj jušiku bi baditi rabi jedan i neka nitko kao Allahu ne prepisuju kao druga, kaže ovo je da bude iskrnuti. Baš mako kako je rekao yeah. Fudan ibn i yeah. <coughs> Kaže ibn Abbas u hadisu kuci, kod ušćevali brzo ću. Kaže hadisu kuci, hadis koji je, znači bilješ Buhare, muslim sahima, oči da kažem šta je lijet? Kaže ko bude na nijeti uraditi dobro djelo? Pa ne, ne uradi, Allah mu upiše jedno dobro djelo. Je ako ga uradi Allah mu upišu od 10 do 700. Ako bude nije tu loši djelo, pa ga radi Allaha, pa ovdje je jako bitno u, u šerhu, radi Allaha ne uradi što je grije, Allah mu upiše opet jedno dobro djelo, što je ostavio grije. Ako uradi to djelo, Allah mu upiše samo jedno dobro djelo, tu je pravda Allah. Je loši, da, loši. Jedno loše dobro djelo, hvala. braćo šta iskrenost radi? Jako bitno za naš život. Hadis dugi, hadis od Abulaha ibn Umara, koji isto obilježi bohvaraj muslim sa ihme trojica na koja se bila preći čovjek se može poznati na iskrenost ako iskren bio u djelima. i ovo dokaz nam dokazuje ovo ovaj je su o prijašnjim narodima da bi uzeli da je njiha njihova iskrenost onaj što je roditelje tamo hranio prije djeci onaj što je odbio da uči izinjalu i onaj što je onome svom što je radio kod njega čuvu najmijetak sve se radi ako sam ja iskreno uradio ga tebe Allah im dao da se pećina nebe. Pašte, oći se vrati na naš život. U nas je se pećina namakla na naš otvor, pužemo, ali ne imamo dobrih dijela da kod njega šefa očinimo sanjima Allahu Azražel. Imaš pravo u dobrim dijelom, iskrenim. vidite, šefa očinimo kod Allahu Azražel, kad je teško. Treba svak sebe zaupita, vijernici i vijernika, muslimanki koja smakva svadom nam muslimanom. Da li ja imam ikakvo dobro djelo sutra ako bi mi nešto zapilo, da ne mogu reći gospodaru moj, to sam uradio, iskreno me tebe, pa daj da sva peća odmah. A ono očaj, koliko danas muslimana dobi za muslimana, vidite u kakvom stanju muslimana, šta im fali? Fali im mnogo što šta. A između ostalog, prva vrata mi tjela fali iskrenost To fali ljudima. I zato u znači, ovom hadisu nam hoće da kaže, imaš u ti dovi šta iskreno radi? Mi će kamen. Ne ne će iskrenost, već Allah toliko voli svoje robovi. Zbog svoj iskrenosti prirade znaka ne mijenja. Zašto Ibrahima? Allah, Allah, zašao da bude avatra zbog je hladan. Zašto je Musa prvo promovio? Zašto istinosti? Zašto je poslana Ika pomogu čita stvjetljeno? Za znači, njegove istinosti. <toslima> to je prvi šart, kako smo rekli. Pa zato kaže od Omera, znači ovaj Adis, pitaše od dalje, od kada je 7 lini Upitane šta je čovjeku najtežiji? Odgovori iskrenost. Šta je čovjeku najtežiji da, da, da, da se izgled iskrenost? kaže, dalje, od sufijana Eservija govorio, nisam, sam je teže ništa i nišćim jačim imao suko, kao sa iskrenošću, da budem iskren. Pa kaže, čas pobedi mene, čas ja pobedim, znači šetan. Kada na jednoj strani je bio šetan i moja gordost, a na drugoj strani sam bio ja i ja, Allah Paster, veliki učenjaci, kažu neki učenjaci da su borili po 60 godina, po 50 godina sa iskinošćom. Možemo kod nas sreći da, zato su ashaabe, šta se kaže? Ashaabe su, kaže, kaže nije iz njih emisiju, kao niko, švaki se smatrao licamirno. Borba vraća. I doista u vijedniku se pojavi neka. suhana sam ja licamirno. Kako mi je u djelo ispada lice, ne moram spomijeniti dobro djelo, ispada licemjerno. Iako ga nije blizvene, to je da ti je dobar imao. To je da ti svi iz dobro radi. Prispituješ se svoje stanje, srca i njegovu iskrenost pre, preispituješ. Da li je vraćao? Rekli smo da je prva vrata na koja čovjek treba da izađe radi dobra djela jeste nijet. Poznam hadis od Omar ibn Khattaba, i nema da malo piliyato, i nema da kuli mirmaneva, i nema da Billahi ve rasulih, on je u dunya, je se va imre triankiva, hadis izrečen zbog jednog kuma Kaisaga ga je jednog ashaba koji ne ti učiti hidžup radi kad je naređeno sa poslanikovice od žene koja je bila u medim da bi u ženio. Pa ovdje zato kaže da je dozvoljno raditi hidžup radi neki dunjački interesa, ali nema napravi. Kaže ovdje prvo od njegova hijža u mala uradi mala i ako je muba stvar, pastaj, ovo je muba stvar. Ako je uradi u ime neke neke ženitbe, njegova je hijad zbog Allah i poslanika. Ako je uradi samo radi Ženit. ženitbe u dunjavučkih stvari, ne mu pripada ono što je naumio. Ovaj nam hadis puno govorio. Ovo nam hadisa da je prva riječ in mala malo ja. Na svakom djelovanju i svakom djelovanju, a to nijete o, o, iskreno se djelo srca, prvo treba biti iskreno i jet da otvori šištveno vrata, nije tam, pa kaže, poslali se svoju jednom kepša, kaže, Dunjalo pripada četvrce. Prvi je koji ima vjeru i Allah mu dao Dunjaloke, on, kada je znao svoja prava, vjeruje i dijeli na Lavom putu, To je najbolji. Drugi, kada je čovjek koji ne, Allah mu dao vjernike, a ne ima Dunjalka, ali kaže u sebi iskren da ja ima konaj, i ja bi isto nakonijeli. Allah mu je čini izolom. Isto mu daje nagradu. Kaže, a drugi su dvojeca oni što su propašeni. Čovjek kome Allah dao je vlađo dao i mi je tak, ali on nije dao vjeru, iskrenost. Pa on kaže, šta? Škrtavim. Ne da. Pa Allah će ga kazati. Drugi je onaj isti. Kaže, kad bi ja imao onako, ja ne bi dao. I isto prolazi. Dalje na kraju, ćemo spomenuti, braćo i sestre, hadis koji mene uvijek kad ga pročitam zastanim na njemu i dojmijem se neke stvari u njemu koje su, alhamdulillah Allah je dao tako hadis koji je od Seha ibe Huneyfa hadis bilježi Tirmizi evo dao od Muslimu bilježi svom su, sahihu kada men Seha Allahu šeharate ko bude tražio šehadat kaže bi sidke uh, iskreno pa sa iskrenoću u jaku bitno hullahu, kaže, gahu lahu kaže suheda'i Allah će mutarti stepin šeida va in mate Allah firashi pa makar umru i suvom postati Vidite šta istrinost radi. Dobije, kažu, kažu svi da je Haldi ibni veliti, iako je bio toliko izranjavan, iako je gore umirjem kod deva, toliko se bori, nisam pognošao što šeji, kažu da je šeji na svoje svrtne poste, zbog ove ovaj reči. Zato što je šeš Ako Allah nekom uskrati ja. da odi da pogini na Allahovom putu, iskreno ima Allah, da Allah ne izbude godnja, nam je Allah otvori, alhamdul. Samo budimo iskreni, kaže, men se Allahu šahadate ko bi sitko ko bude iskreno tražio shahadat billahu men azle Allah će mu dati stepen šahida, vojni mate, ala firashi makar bosve gost. Oni ma vaha inshallah sučini jer njih koji bi iskreno traže i koji će kako kaže jedan od Tabaina kaže čestitam svakom onome, onome koji je jedan korak zakoračio je ma vaha. قل قول هذا أستكفره،, أستكفره إنه هو قف الرحيم وآخر دوانا الحمد رب العالمين نعتبيتها